Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održiv razvoj. Početovni slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Sektor 3 koja gostuje u Aktualno 11. Današnji gost mi je... Petar Globić iz karulačke organizacije Pickup International, dobar dan. Dobar dan. E, a ovdje smo se našli, ne bili pričali o akciji Karoločani za grad Parkova koja je i ove godine raspisana i na koju su se već počeli javljati mnogi Karoločani karulačke organizacije, udruge, mjesni odbori i sl. Pa evo za početak možemo malo predstaviti samu akciju, o čemu se radi. Pa ovo je šesta godina da ide akcija koja u međuvremenu. vremenu Ovoj projekt je prerastaju u svojvrstni fond lokalne zajednice. Do sada je godišnje prikupljeno stotinjak tisuća kuna u prosjeku, koje godine manje, koje godine više. Ove godine se upravo nadam da bi bilo najmanje 90 tisuća, ali nadam se i više, ali ne bih jel želio izlaziti s tim brojkama. I zapravo s time smo nekako ispunili plan onoga, iako bi možda Karlovac po samo svom profilu, grada parkova, po svojoj kulturi, e, ipak treba u budućnosti e, malo više novaca prikupljati i mi i grad zajedno tako da mislim da ova akcija koja će sigurno držati u budućnosti ima i veću perspektivu 15. svibnja e, zaklada zamah koja je partner Pickup International raspisala je ovogodišnji natječaj za dodjelu sredstava o ovom prilikom još jednom bi ponovio ono što e, ljudi e, ovako kod nas sve više svaćaju uz napore koje ulaže pikap, da se radi o jednoj akciji koja ima vrlo točno propisanu proceduru. Dakle, svi koji žele sudjelovati u raznim akcijama uređenja okoliša, od sadnje, od uređenja obala rijeka, od postavljanja vrtno-tehničke opreme kao što su klupe, koševi za smeće, znači uređenja dječjih igrališta, škola i vrtića, E, trebaju e, na web stranicama zamaha i pikapa, što posebno naglašavam još jednom ponavljam, e, koje glase www.pikap.hr i zatim www.zamah.hr, podići sve neophodne obrazce e, na temelju kojih se još uvijek do 15. Znači lipnja mogu prijaviti e, sa svojim projektima. Sastavljanje ovih, odnosno ispunjavanje obrazaca nije osobito teško, međutim prvi put ipak treba neka pomoć. Vi dajte neko pomoć. Da, naravno. Milan Medić, član Savjeta građana za održivi razvoj i pripadnik civilne udruge Centar za civilni razvoj. Svake srijede, dakle upravo sad u ovom trenutku, Centru za mlade u Grabriku od 9 ujutro do 13 daje instrukcije svim udrugama i tako da mi upućujemo i sve zainteresirane da se jave i njemu da, kako bi dobili sve neophodne upute. Međutim, ja mislim također da svako ko se snalazi malo sa tom papirologijom, može i bez tih uputa popuniti obrazce, stvarno su jednostavni. Potrebno je skinuti osam dokumenata sa, sa ovih stranica, što u pdf-u, što u Wordu. u I, znači, Kako je za onima koji ne mogu doći do materijala na internetu, mogu li se... Pa evo, jučer je bio jedan gospodin koji došao kod mene, ja sam skinuo sve obrazce, uputio ga upravo na kolegu i on će mu dati sve Pa tamo u prostorijama? Ja da, pa evo. Čovjek jednostavno došao kod mene i za petnest minuta smo to obavili, tako da tu nema isto nikakvih problema. E, iako mislim da danas ono stvarno bi svako to malo trebao se uputiti u te stvari, mislim e, ima, ima ljudi po gradskim četvrtima koji znaju baratati s internetom i sa tom tehnologijom. Napadim. Da, i ovaj, šta bi o što trebalo reći, znači bitno da ljudi, u tim obrascima ljudi će naći detaljnje upute i pravilnik akcije, tako da sve tamo piše, mislim da je stvarno informiranost dobra, i ono što je najbitnije kad ljudi ispune taj upitnik, možda put puti ne prođu, mislim, vjerojatno, velika vjerojatnost da će proći, ali ako ne prođu, to će biti značajno iskustvo za neku drugu akciju. Mi ujedno u okviru ovog projekta obavještavamo ljude i o drugim, o drugim natječajima. Recimo neko koji, s nama, o, o, ovaj, koji je s nama razgovarao proteklih mjeseci mogao je saznati da u, ovom, u ovoj akciji gdje je najveća potpora iznosi 15.000 kuna se mogao javiti još na jednu, jedan natječaj. Zaklade zamah, to je pomoć u zajednici. je isto mogu dobiti još 15.000. Znači, isto je vezano na, za narav projekta, dakle, Ma da, uređenje za uređenje. Grada, Onda par, se mogao javiti u Raiffeisenu, u kojima akciju Žuta minuta, pa ne znam, JANAF je imao natječaj. Znači, neko, pa da, ne, da, dosta do neko ko sad, se malo potrudio to. mogao je, ne znam, 40-50.000 kuna samo ovog proljeća za svoj projekt naći, tako da ono što ljudi sve više svača isto novaca ima, ali treba se malo potruditi. Znači potrebna je neka minimalna obuka koju mogu dobiti kod nas, upute. Tako da sve više se, sve manje se ljudi mogu uzdati u, u institucije vlasti. To je možda taj mentalitet kod nas koji još uvijek prevladava, ali isto u posljednje vrijeme se mijenja jer mnogi ljudi dolaze na, na ovaj, edukacije. edukacije i svačaju da... Ne znam, i Holcim dobro znaš da ima e, taj natpis Da znači da biti dosta raditi tih i edukacija da. i stalno je ovo što se rekao sada u centru za mlade u Grabariku i centru za mlade na Gazi što se organiziraju razne edukacije od pisanja projekti predloga i pronalaženja se stala. Jo mi sada malo zasirati pa se onda čujemo kasnije. Natječaj je raspisan. Ovo materijali se mogu pronaći na internetu ili doći osobno u prostorije udruge ili na gazi, u centru mlade ono, ili u Grabariku. Tako ono što je najbitnije, ljudi moraju znati imati riješeno pitanje zemljišta. Događalo se u prošlosti da su neki projekti šepali jer je ovaj bilo neriješeno. Zna bitno je da to bude uh, u zemljištu u gradskom vlasništvu i onda se, znači, Konzultira se gradski odjel koji se bavi s tim stvarima i kad se dobije potvrda da je to u gradskom vlasništvu može se krenuti u akciju. Ja bi posebno ovdje e, apostrofirao ulogu gradske tvrtke Zelenilo koja donira svoj rad e, svim projektima i tu bi istaknuo ulogu Ivanke Jurković koja nam puno pomaže i ona znači besplatno radi male hortikulturne planove koji su neophodni za uređenje nekog komada. Znači ako imate, ne znam, 20-30 metara koje biste željeli urediti u vašoj gradskoj četvrti, e, morate biti sigurni da je to taj dio, morate biti sigurni što želite i morate e, konzultirati nas koji ćemo dovesti stručnjaka iz zelenila koji će vam pogledati i napraviti jedan mali hortikulturni plan za sve. To još uvijek ima vremena ukoliko su rješeni od, e, ti e, vlasničko-pravni odnosi vlasničko još uvijek nije kasno i e, bitno je da ljudi, evo ja biznijam stvarno jedan ogledni primjer, osnovna škola Mahično koja je do duše tek e, ovog proljeća urediti okoli škole s novcima od prošle godine kojeg su dobili u natječaju, e, ali su to zbilja napravili na jedan uzoran način. Ja sam bio tamo i e, oni su uredili jednu malo jezericu u, u krugu svoje škole. Ono što je najbitnije od svega da se oni nisu pouzdili samo u ovaj novac iz fonda Karločani za grad parkova, već da su oni uspjeli mobilizirati roditelje, učenike, nastavnike, lokalne poduzetnike koji su isto roditelji djece koji idu u školu, koji su donijeli građevni materijal, strojeve, alate i sve ostalo. I to je bila jedna stvarno lijepa akcija. Ovaj, mi smo dosta to promovirali u novinama i hvalili ih jer je to stvarno jedan ogledan primjer kako treba raditi takve stvari. Da to je na koncu u stvari uh, veća vrijednost cijelog tog projekta nego samo ove donacija koje ste... Pa naravno, učili. jer donacija sama po sebi ona iznosi najviše 15.000 kuna, mislim. Jer tu možete, ona tek u kombinaciji sa drugim dolazi do izdržaja u nekim ambicioznim zamislima, jel? Ja sad ne mogu konkretno govoriti. E, zapravo ni ne znam niti me zanima do 15. koji će projekti biti e, upućeni ne želim, e, o tome će brinuti posebna komisija, znači Savjeta građana e, u kojoj su stručnjaci iz Zelenila i ljudi naši iz e, Savjeta građana i potom će tek e, znači, Upravni odbor zaklade zamah odobriti one projekte još dodatno kontrolirati, znači proće će dva, dva filtera ali znam da ima dosta ljudi u gradu koji se brinu i nadam se da kad akcija završi da ćemo predstaviti stvarno neke projekte koji će biti u, u, od, od jako velikog značaja i uljepšaće to Karlovca. To je uvijek jedno relativno pitanje, jer sad s obzirom... U prilike da, cijela, da komisija pregleda mm -hmm. sve projekte da se dakle od izaberu koji zadovoljavaju, dakle koji će biti financirani kasnije ide sve na još na zakladu zamah, oni kontroliraju dakle dodatno, pa kada mogu aplikanti očekivati neke rezultate. Mm -hmm. Evo ja ću odmah reći, znači 16. će biti otvaranje ponuda. U našoj komisiji su e, znači, e, stručna osoba iz zelenela Orhideja Pavlić-Gojak, e, tu je djelatnica Odjela zaštite okoliša grada Karlca Sara Požar i članica našeg savjeta građana s kojom jako dobro surađujemo. E, tu je gospodin Bruno Rogić, e, direktor tvrtke Turboteh s kojim imamo jako dobru suradnju, tu je Mirko Janjatović, naš član Savjeta građana, i Zdravko Begović također član Savjeta građana, koji će malo pročešljati prispjele ponude. E, nakon, toga, e, nakon toga će biti e, 23. E, kada oni dobiju te ponude 16. E, ostavit ćemo im 7 dana da ih dobro pretresu, 23. će biti sastanak komisije koja će zatim objaviti rezultate, zapravo ih neće još objaviti nego će ih poslati na Zmatreni upravno odboru zaklade zamah koji će 26.6. se sastati, znači odobriti ili neodobriti pojedine projekte. Nakon toga ćemo to javno objaviti ko što uvijek radimo u svim medijima i potom će uslijediti potpisivanje ugovora s predstavnicima građenih projekata. Znači, to bi moglo biti 3. ili četvrtog, sedmog otprilike. I ja sam mislio da si me ti prvo pitao uh, kada će biti ostvarjeni uh, baš projekti. Pa ne, sam, ne, ne, ne, kada će, kad će biti uh -huh, ovoga uh -huh. obavješteni? Dakle, jesu li pro, projekti prošli ili neće? To će, pretpostavljam, biti pute medija ili osobno, Da, naravno, bit će pute medija i naravno i osobno i dobit će svi pismena rješenja. Jer to je ozbiljna akcija koja je transparentna i E, posebno ono što želim naglasiti doće malo poslije sljedeće, ovaj, sljedeće e, pjesme koja će biti imitirane još malo i o donatorima porazgovarati. Posebno je bitno da će svi donatori koji sudilo i oni nekoliko godina oni ko se su se uključili ove godine redovito bivati obavješteni znači godišnjim izvještajima kako su utrošeni njihovi novci. To je ono što je pravilo recimo u svijetu u ovakvim akcijama što kod nas tek treba zaživjeti da Ljudi mnogi u razne svrhe doniraju novce, a potom jednostavno ne znaju kako su oni potrošeni. Ok, o tom ću malo kasnije i tako malo o tim razlikama donatora i ovih sponzora što očekuje jedni, što očekuje drugi. Ovo ja mi sad malo za svijet. Mom! For a town high that is racing course in each meet she ate a course. She had a million dollars worth of nickels and dye She said around. She sat around oh, no. Da se malo mogli dotaknuti, znači, sustava financiranja fonda, na koji način sredstva prestižu fonda, evo pričali smo o nekih sto kuna kona, pa kojih je? Tako da. dakle, pa ono što je najvažnije da je grad Karlovec postavio najveći temelj tom fondu jer je ovaj godinu platio čak 40 .000. znači u, u, u, u, dvijen, u dve, dva obroka 10 .000 plus 30 .000. I, e, naravno, mi smo taj novac još dodatno oplodili e, i ja posebno moram nabrojiti, znači, tvrtke uz veliku još jednu zahvalu i privatne poduzetnike koje su se udjelovali. ide idemo, znači, po nekoj visini priloga, ali to nije, nije toliko ni bitno jer mi stvarno zahvaljamo svakome koje se uključio akciju, nama je i 500 kuna, 500 kuna znači od nekog poduzetnika nam znači koliko je 5000 ili 10 od neke veće tvrtke, jel? Tu su Karlovačka banka, Alstom, e, koji nastupa zajedno s Turbotechom, koji će se također uključiti, zasebno. E, zatim je tu autotransport, Adria Diesel, Drvo trgovina, ginekološka ordinacija Lončar, PPK mesna industrija Karlovac, Keltex, D&D e, farma Ljekarna, Karločke ljekarne Karlovac. E, uključit će se i županijsko povjereništvo Saveza samostalnih sindikata Hrvatske. Vodoprivreda, mislim da sam spomenuo, ali za svaki slučaj, još jedanoput e, gospodin Delić s nama odlično surađuje. Tu je frizanski salon Merlinka i uglavnom bi to bilo to, ispričavam se, ako još nekog nisam spomenuo, ali to je razloga što uplate još uvijek stižu. Tako da još će u svakoj prilici ističemo imena svih naših donatora. Ove godine smo pripremili dodatnu, dodatnu promociju, znači da vidljivost u tim projektima bude povećana. Znači postavljat ćemo u parkove i e, igrališta koje bude uređena e, pločice ili na klupe gdje ćemo svakako naglasiti gdje će svaki donator naći svoje mjesto. Uh, jedan dio novca po zakonu, kako to ide u ovakvim akcijama namijenjeno i promociji, jedan vrlo mali dio, znači mogu biti će tiskanje promo materijala, uvijek obještavamo mediju u njihovom sodjelovanju i općenito s njima imamo vrlo dobar odnos, znači radi se o tvrtkama i pojedincima koji vrlo dobro svačaju uh, važnost uh, društvenog poslovanja sudjelovanja sodjelovanja u zajednici, jer ako neko bude pomogao u uređenju jednog parka, to je sigurno uzor onog što se kaže, znači trajnog ostanka nekog traga u toj zajednici. E, pričali smo sada od našim dakle, donatorima. E, koliko su oni e, bili sami prije upoznatih, jesu li se oni sami javljali ili ste i vidi, rekno kontaktirali? E, pretpostavljam da ste obišli više od e, više, tvrtke, više adresa nego ovih što se nabrojao. Pa koliko su opće upoznati o, sa cijelom svrhom doniranja, Evo, ove godine dakle, imamo taj jedan mali ovako e, tu promjenu dakle, da će biti čak oglašen. Ono, Daćemo i jedan plaćeni oglas znači, u lokalne medije. E, Zaboravio sam e, isprečano se spomenuti Karločki tjednik koji se također uključio na svoj način u akciju puno su nam pomogli tako da ćemo dati jedan plaćeni oglas u lokalnim medijima u kojima ćemo također istaknuti sve donatore. Pa pitali si me koliko je recimo, koliko smo, pa biše smo naravno puno i pisali i razgovarali telefonski u četiri oka i sad mislim da je to neki maksimum u ovom trenutku, uh, tako ličina skupljenih novaca jer ovaj... Uh, obavješteni su, ljudi su obavješteni oni koji prate naravno zbivanje ova akcija stvarno je već šestu godinu u medijima, stalno se sluša o njoj, ima i onih koji nisu obavješteni, ima onih koji više svačaju važno zaštite okoliša, bože moj neki malo manje i sad ne možete htjerati da se uključe nešto što nisu svjesni, ali nadamo se da će narednih godina ta svijest ipak narasti, jel jer, ovaj po meni evo kažem, po meni bi realno pa trebalo bi bar biti dvostruko više, sigurno, novaca jer mislim da je to u ovom trenutku maksimum, ali ne možete ni vi baš sve obično s njima razgovarati, ima, ima toga puno, ali nada se da će biti sljedeći godina to još bolje. Uglavnom ono što je jako bitno da prethodni godina se znalo događa da je ova akcija čak u omjeru dva naprama jedan tukla količinom prikupljeni sredstava nekakve regularne novce za sadnju koji su predviđeni u gradskom proračunu i to bi se isto trebalo promijeniti, mijenja se, tako da ipak ona ima svoje opravdanje, opravdanje postojanja i nije to, nije to što bi se reklo bez veze i to je jedan prilično ozbiljan posao, treba se s tim ljudima porazgovarati, objasniti im o čemu se radi poslati brdo materijala, promovirati to u medijima, i zato upravo i nastojimo da bi taj poslovni sektor se vidio i na tim presicama koje organiziramo prilikom sadnji i prilikom objava raznih pojedinosti iz ovog natječaja, da svaki put pozovimo nekog od njih koji bi sudjelovao i rekao koji u svojoj viziji zaštite okoliša. Meni je bilo drago jer sam poznao neke ljude i ugodno su me uznenadili u tvrtkama koji zbilja ovaj brinu i u svojim tvrtkama i čak možda premalo to promoviraju, e, neki ljudi su uložili velike investicije baš u zaštitu okoliša i mislim da bi da se, trebalo... Da se za njih Da, ustavili, da za to ne zna, se uvijek. ne zna, ovaj Možda je to malo njihovo, ali sigurno će se ove ovaj sljedeće godine malo bolje promovirati. Recimo, ti odnosi s javnošću imaju veliki potencijal, što bi se reklo, za rast. Mislim, baš što se tiče lokalnih tvrtke. I kad shvate još da na ovaj način se mogu još bolje promovirati, pa mislim da... Ne znam, imate primjera u... u Uh, u Zagrebu gdje onako većinom tvrtke svačaju takvu vrstu promocije, uključuju se u razne akcije, zaštitu, okoliše. Pogotovo one koje su nekako označene kao zagađivači. A pa i to je jedan što... način na koji žele pokazati nešto, jel, što, što već žele. <laughs> A ove, ove godine ćete prvi put krenuti dakle, sa tim označavanjem, dakle, mjesta u gradu, parkova, koji će biti podignuti, dakle, bit će označeni koji su i donatori sufinansirali. To prošle godine, odnosno protekle godine, nije bila praksa. Nije pa bilo, sad, ali ljudi su bili na pozivani na te tiskovne, također, ja sam evo prije znao kao čitatelj novina, sigurno, barem, tri, četiri tvrtke koje su pomagale. I ono što je bitno da je prije, Priješnjih godina je veliki dio novca dolazio, ne znam, od Heinrich-Ball-Stiftunga, ljudi iz pick pa su napravili pr zaseban projekt i došlo bi, ne znam, 100, 120 kuna ili od aed ili usaid Sad se to, sad je to u procesu transformacije, akcija zapravo svake godine raste i mijenja se, ono, nije tu ništa zadano, moguće da će jedne godine biti prikupljanje novaca ne znam u jesen pa će natječaj biti uz uh, krajem zime kako bi se na proljeće već krenulo u radove iako je recimo neki uh, za sadnju ljudi kažu određenih vrsta je najbolje jesen, al kažu stručnjaci moguće je da bude svakog i promjena uglavnom što se sad profilirao fond lokalne zajednice što bi trebalo značiti da će Karl, da bi Karlo će ne trebali sami sudjelovati a, a kako je dalji nekakav uh, plan i vizija cijelog ovoga fonda Karlovičani za grad Parkova, hoće to dalje uh, s time upravljati? Hoće li dalje Pickup International ili imati pa nekakve ta... prebaziti to na nekakve gradske Pa ne, strukture. plan je da akcija svakako se nastavi. I, i kažem da bi morala biti u većem omjeru. Neke stvari će se u gradu promijeniti i će narasti. Akciju nikako ne dolazi u obzir da akcija prestane. Jer se odvija i Bitno je samo da s vremenom krene na jedan viši stadij. We'll nice. I've seen in a dream You remind me of something that I've seen in a dream I should remind me of something that I've seen in a dream To smo pred sam kraj današnje emisije, pa evo, mislim da bi još mogli pozvati jednom sa za, zainteresirane dakle, i građane i udruge i eh, gradske četvrti, odnosno predstavnike gradski četvrti, da se jave na koji način mogu se uključiti, još ima vremena. Je bitno da ljudi znaju koji dio bi svoje gradske četvrti uredili, da provjere u čem je to vlasništvo to zemljište, da se jave nama da i mi pomognemo u izradi tog horticulturnog plana, to prvenstveno se odnosi i na ove gradske četvrti, njima ipak pružamo veću pomoć s obzirom da je tu i grad dao jel, sredstva, to smo na neki način i dužni i nakon toga kada Budu imali neke okvi, mi u nekom okvinom troškovniku možemo pružiti pomoć, onda znači da skinu sve potrebne obrasce sa naših stranica iz stranica zamaha i prijave se na natječaj. www.zamah.hr e, Ono što najbitnije, što nisam još stigao reći, da se mi stvarno zahvaljamo lokalnim medijima. I elektronskim i pisanim jer su nam pružili veliku podršku. Znači uvijek su se odazivale naše tiskovne konferencije i objavili obavijesti o ovom natječaju. Tako da njih možemo na neki način smatrati vrlo dobrom i jakom podrškom jer bez njih ljudi ne bi ni znali što se događa i ne bi znali kuda se javljaju. Ono što je također još bitno što mogu možda za kraj reći da mi nastavljamo stavljamo i s aktivnostima našeg savjeta građana e, koji pomno prati akciju Karločani za grad parku, a 15. svibnja smo imali e, sastanak na kojem smo raspravljali o e, našem e, predlogu etičkih principa i pravilniku rada koji je sad dorađen dodatno to je e, naša članica Jasna Lenuci, inače pravnica iz e, ženskih grupe Korak dala vrlo temeljite primjedbe na ovaj dokument kako bi to bio jedan, jedan ozbiljan papir u pravnom smislu i koji bi u dogledno vrijeme grad Karlovac i gradsko vijeće i poglavastvo prihvatili i na taj način bi, bi institucionalizirali rad ovog savjetodavnog tijela savjeta građana koja ima 37 članova iz civilnog, poslovnog i upravnog sektora i koji razmatra sva bitnija pitanja i zaštite okoliša u gradu Karlovac. Ok, mi ćemo i u sljedećim emisijama kao što smo i do sada radili predstavljati e, e, i rad savjeta građana, a uvjeren sam da ćemo tako ne, negdje početkom e, srpnja imati jednu emisiju koju ćemo razgovarati i predstaviti projekte koji su prošli pa ja se nadam da ćemo imati neke od predstavnika organizacija koje su napisale projekte, malo čuti direktno njih kako e, i kada planiraju krenuti sa implementacijom cijelog projekta. Ok, ovo je bilo sve za danas, slušajte nas i dalje e, u našem redovitom terminu utorkom u 20.00, mjesečno smo dakle se družimo u aktualnu 11. Pero, zahvaljujem na koštovanje, do slušanja. Inicijativa sektor 3 održava se zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.